فإنا أسفل الحديث الله وخيرهم هذه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذن يا الله وإياكم من النار أيها الإخوة pada sore yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan Insya Allah Taala kajian kita dengan membacakan kitab Al Mu'in fi Bayani Hukukus Zaujain fi Bayani Hukukis Zaujain enam kita melanjutkan pada <coughs> cabang yang kelima. <coughs> Naam, yaitu cabang yang kelima dari al-matlabu yaitu al-huquq ghair maliyah. Yaitu hak-hak para istri terhadap suami dari hal-hal yang tidak terkait dengan harta. Naam, cabang yang pertama adalah muasyaratu az-zawja zawja bil ma'ruf. Bermuamalah dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Cabang yang kedua adalah wiqayatu zaujatihi minan nar, yaitu menjaga istri dari api neraka. Dan cabang yang ketiga, adamul idrar bizaujah, yaitu tidak memadaratkan istri. Dan cabang yang keempat, wujubul adli bainazaujati wa dharratiha. Wajibnya berbuat adil di antara para istri Dan madu-madunya Dan yang kelima Al-Farul Hamis adalah Hira turrajul ala zaujatihi, Yaitu kecemburuan Suami terhadap istrinya Nah, maka Ini merupakan Salah satu dari Kewajiban suami Terhadap istrinya atau Hak istri terhadap suaminya Yaitu bagaimana suami memiliki kecemburuan terhadap istrinya. Dan Syekh Rahimah Hafidahullah Ta'ala menjelaskan cabang yang kelima ini dengan beberapa bentuk. Akan tetapi sebelumnya kita bacakan keterangan beliau Hafidahullah Ta'ala terkait dengan Al-Far'ul Khomis tersebut. Yaitu, Hira Rajul Ala Zawjatihi berkata penulis Asy-Syeikh Muhammad Ali Farquz hafizhahullahu ta'ala al-wajibu 'ala zawji an yaghara 'ala zawjatihi min kulli adan yalhaquha min ghairihi wa huwa min a'zami huquqi zawjati 'ala zawjiha wa hadzal janibul mahmudu yahtaju ila naw'in min tafsili ma'anihi wa wuju' Yang wajib atas suami adalah Memiliki kecemburuan terhadap istrinya Dari segala kejelekan Yang Ada atau yang Menimpa istrinya Dari orang lain Dan ini merupakan Na'zom hukuk azawjah az Merupakan Hak istri yang Paling besar terhadap suaminya Dan Sisi yang terpuji ini memerlukan jenis perincian. Yakni cemburu yang terpuji dari suami terhadap istrinya ini membutuhkan rincian dalam makna-maknanya dan sisi-sisinya. Yakni maksud dari beliau di sana ada cemburu yang tercela pula yang tidak dianjurkan bahkan tidak boleh dilakukan oleh suami Terhadap istrinya Maka yang Maka akan dijelaskan Oleh as-syiq hafidahullah ta'ala Mana Ghirah yang terpuji Dan mana ghirah yang terjelah Sebagaimana datang dalam hadis Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Falghiratu karahatul rajuli Ishtiraq Ishtiraqa ghairahu ishtiraka ghairihi fi ma huwa haqquhu wa hiya tashmalu biwasfiha al-am ghirat ar-rajul ala nafsihi wa ala dawihi wa ahlihi wa ala umumin nas maka ghira kecemburuan itu adalah karahatur rajul yaitu seorang lelaki yang membenci ishtiraka ghairihi fi ma huwa haqquhu yaitu di mana orang lain berserikat di dalam haknya. Jadi seseorang yang tidak senang ya kalau orang lain ikut campur dalam haknya. Yang menjadi hak dia, milik dia, maka orang lain ikut campur ya dalam haknya tersebut. Maka ini makna daripada al-ghirah yaitu kecemburuan. Naam, yakni kecemburuan yang terpuji. Barakahalafikum. Wahyatusmalu biwasfi hal am ghirat arrojul ala nafsihi. Dan ini makna ini mencakup dalam sifatnya secara umum, iaitu sifat ghirah secara umum adalah ghirahnya seseorang terhadap dirinya, terhadap kerabat keluarganya, terhadap umumnya manusia. Walghiratu Mahmudatun. Wal ghairatu mahmudatun lianna aslaha karahatul qabaih wal fawahish wal muharramat wal afam wa bughdaha wa hiya akhasu sifatir rajul asyahmil karim maka ghirah yang seperti itu adalah terpuji karena asalnya adalah dia membenci sesuatu yang buruk sesuatu yang keji sesuatu yang haram sesuatu yang merupakan dosa nah, dan dia Benci dan murka dengannya, dan inilah yang merupakan sifat yang khusus bagi seorang lelaki yang mulia, lelaki yang berakal dan mulia. Walihadakan Nabiulloh Sallam aghirul khali alal ummah. Oleh karena itulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling ghirah yang paling pencemburu terhadap umatnya. Yani yang paling Semangat atau ghira cemburu terhadap umatnya Yang umatul islam Wallahu subhanahu wa ta'ala Asyadda ghiratan minhu Dan Allah subhanahu wa ta'ala Lebih dahsyat ghirahnya Daripada Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nah, Sebagaimana Nabi sallallahu wa sallam bersabda Ata'jabuna Min ghayrati sa'din La'ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni Jazakumullah khairan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Maka ketahuilah bahwa aku adalah lebih cemburu darinya." Yani sahabat Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau cemburu Adapun aku lebih cemburu dari beliau, yakni cemburu dari cemburu yang yang yang terpuji. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala aghyaru minni. Allah taala lebih cemburu, lebih ghirah dariku. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhumā Naam yang menunjukkan bahwa nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki kecemburuan terhadap umatnya. Yakni dalam kebaikan, kecemburuan yang terpuji, yakni Rasulullah cemburu kalau umatnya melakukan dosa atau kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih mencemburu dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala cemburu kalau hamba-hambanya melakukan maksiat atau dosa. Naam, maka ini yang dimaksud dengan al-ghirah yang mahmud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil kusuf. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbah al-kusuf yakni gerhana. Ya ummat Muhammadin, wallahi ma min ahadin aghyaru minallah an yaznia 'abduhu aw taznia amatuhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah beliau khutbahul kusuf, wahai ummat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yani umat Islam, demi Allah, mamin ahadin tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu dari dari Allah Subhanahu Wa Taala, ayeznia abduhu iaitu ketika hambanya berzina, atau tasnia amatuhu, ya ketika wanita berzina. Naam maka di sini menunjukkan barakallahu fikum makna daripada al-ghirah adalah yakni ghirah yang terpuji yaitu seseorang yang benci kalau orang lain melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka kecemburuan yang demikian itu adalah mahmuda waqala sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu juga bersabda, "Wa laisa ahadun aghyaru minallahi min ajli dzalika harramal harramal fawahish." Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah Allah taala mengharamkan al-fawahish, yakni perbuatan-perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Wa hadza kanat ghirat ghiratullah an yati al'abdu ma harram alayhi wa li ajli subhanahu wa ta'ala harram alfahishata madhharu minha wa ma kata imam ibnu qayyim ta'ala demikianlah kecemburuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yaitu hamba yang datang melakukan sesuatu yang Allah haramkan naam maka Allah subhanahu wa ta'ala cemburu wali ajli ghiratihi dengan sebab kecemburuan Allah jalla wa ala haram al-fahisha Allah mengharamkan perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi li anna al-khalqa abduhu abiduhu wa ima'uhu karena makhluk ini adalah hamba Allah naam Hamba-hambanya Allah subhanahu wa taala, Fahuayaqaru' ala imaihi, kama yaqaru' yaqaru' asyidu ala jawarihi ala jawarihi, Wallaillahil matalul Allah. Namm, sehingga Allah taala cemburu terhadap hamba-hambanya, ya, sebagaimana seorang tuan cemburu terhadap budak-budaknya. Kalau budaknya itu menyeleweng. Kalau budaknya itu melenceng dari perintah-perintahnya. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala cemburu terhadap hamba-hambanya jika hamba itu melakukan fawahish, melakukan perbuatan dosa, yaitu perbuatan-perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi. Naam, dan walillahil mathalul ala. Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang tinggi. Ya'ni Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang tinggi. Naam, sifat kecemburuan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat kecemburuan kepada manusia hamba-hambanya. Naam. Wa demikian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kemudian beliau melanjutkan, "Wa yagharu 'ala 'abidihi an takuna mahabbatuhum li ghairihi bihaitsu tahmiluhum tilkal mahabbatu 'ala" Iskis suar Wa naylil fahishati minha Naam Maka Allah subhanahu wa ta'ala cemburu Terhadap hambanya Jika Hamba-hamba itu Mencintai Selain Allah subhanahu wa ta'ala Naam Mencintai selain hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Maksudnya dia mencintai makhluk Ya sama atau Melebihi cintanya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah cemburu dengan itu Barakallahu fikum Bihaitu tahmilun tilkal mahabba Ya'ni disebabkan karena Kecintaan tersebut akan mengantarkan hamba-hamba tadi Kepada nail al-fahishah Melakukan perbuatan keji ya Atau rindu terhadap kekejian tersebut Naam, senang dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala cemburu terhadap hamba-hamba yang demikian itu. Yani yang cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada uh, cintanya kepada Allah taala atau sama. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal ladzina amanu ashaddu hubbalillah." Dan orang-orang yang beriman itu adalah yang paling dahsyat cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Na'am wa hadza huwal maqsud bil ghirah fi hadzal maqam huwa zaujati ala zaujiha. Dan demikianlah maksud al ghirah ya di dalam pembahasan ini yaitu salah satu hak istri terhadap suaminya yaitu bagaimana suami memiliki kecemburuan ya di dalam memelihara Istrinya dan menjaganya. Yang ayat garah min kulli adan yalhakuhu min qairihi, yaitu bagaimana dia suami cemburu dari segala kejelekan yang menimpa istrinya, ya dari orang lain. Sawaun binaduratin, au ibtisamatin, au kalimatin, au lamsin, au massin, au iktilatin wanahwidalik. Sama saja. Kejelekan yang menimpa istrinya tersebut Berupa pandangan Atau senyum Atau kalimat Atau uh, usapan Atau rabaan Atau ikhtilat percampur bauran dan selainnya Yang melanggar daripada Hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Maka suami yang cemburu Terhadap yang demikian itu Maka cemburu itu adalah Mahmudah Ya terpuji dan wajib bagi suami ya memiliki sifat kecemburuan tersebut. Kenapa? Karena yang demikian itu mimma yaqdah fi au nafsiha au irdhiha. Yang demikian itu dapat merusak agama istrinya, merusak jiwa istrinya dan kehormatannya. Famin haqqiz zaujati ala zaujiha an yuaffir laha hasanatan kafiyatan. Wariahatan, wafiatan, wahif don taman. Maka merupakan hak istri terhadap suaminya adalah bagaimana suaminya mewujudkan kepada istrinya hasanah kafiah, yaitu benteng yang kokoh, wariahatan, wafiah dan pemeliharaan yang terwujudkan, wahif don taman dan penjagaan yang sempurna. 6 nah, maka itu wajib diwujudkan dipenuhi oleh suami. Yan dari ju. Dhimna hadzal min amilil ghirati allati تتجلى بعض وجوها fi suwar Kemudian kata Syekh Hafizahallahu taala di dalam mewujudkan hak ini yakni hak istri ya di dalam terhadap suaminya Agar suaminya memiliki kecemburuan Maka Dalam menjelaskan permasalahan ini Ada beberapa sisi Atau beberapa bentuk kecemburuan Yang wajib Ditanamkan atau diwujudkan oleh Setiap suami terhadap istrinya Yang menjadi hak istrinya As-suratul ula'a Bentuk yang pertama, an yagaru alaiha in abdat zina taha liqairi zaujihah wa maharimiha, yaitu suami wajib cemburu terhadap istrinya jika istrinya menampakkan perhiasannya kepada selain suaminya dan selain mahrom mahromnya. Kama yagaru alaiha in lam yagudar rojulu al ajnabi basarahu anha. Aulam taghurdo basaraha anhu wa yanha 'an dhalik wa la yardo sami'aha walau ma sebagaimana seorang suami cemburu terhadap istrinya jika istrinya jika ar-rajul lelaki yang lain tidak menundukkan pandangannya terhadap istrinya atau Sebaliknya, istrinya tidak menundukkan Pandangannya terhadap lelaki Ajanabi Dan melarangnya dari yang demikian itu Dan tidak ridah dengan perbuatannya Tersebut, walaupun dengan Niat menurutnya Salamatul kolbi wa husni andiyah Bahawa hatinya yang penting ya Tidak ada Niat dalam hatinya Dan niatnya baik Ya Maka ini tidak benar ya Tetap bagi suami untuk memiliki ghirah dalam hal tersebut walaupun istrinya melihat lelaki ajnabi dalam rangka maslahah niatnya baik maka tidak demikian karena syariat Islam melarang maka suami benar dalam kecemburuannya tersebut begitu pula sebaliknya barakallahu fikum ya istri terhadap suaminya 6 nah, li'annan niyata alhasanata la tusawwigul haram karena niat yang baik itu tidak membenarkan sesuatu yang haram Ya, dan ini kebanyakan awam Ya, selalu mereka beralasan yang penting niatnya baik hatinya baik nah, padahal hati yang baik itu adalah hati uh, hati yang baik itu adalah hati yang mewujudkan apa yang ada dalam hatinya tersebut dalam bentuk amal dengan jawarahnya dengan anggota badannya, ya. Jadi hati yang baik adalah yang mewujudkan kebaikan itu dengan anggota badannya. Itulah ciri hati yang baik, niat yang benar. Barakallahu Barakalafikum. Dan ini jelas dalilnya, ya di dalam uh, hadis muttafaqun alaih, di mana Nabi saw dalam hadis yang panjang, ya beliau mengatakan tidak soleh Saluhu hasaluhu aljasad kullu wa idza fasadat fasada fasadal jasad kullu ya kalau hal itu baik maka baik seluruh jasadnya kalau sesuatu itu rusak maka rusak seluruh jasadnya ala wahyal qalb ketahuilah yang dimaksud adalah hati sehingga hati ya yang baik ditandai dengan amalan jasad yang baik hati yang jelek ditandai dengan amalan Jasmani, amalan, jawareh anggota badan yang jelek. Barakalolfiqum. Maka demikian Islam, ya sangat terkait antara hati dengan aljawareh, aljasad. Maka walaupun, ya dia mengatakan niatnya baik, karena itu keluarga, karena itu uh, sepupu, ya sepupu sekali, bukan mahrom, ya. Seakan-akan bersaudara sebagaimana kaum awam Menganggap sepupu itu seperti bersaudara Sehingga ya, Melakukan sesuatu yang uh, Melanggar Islam Berjabat tangan misalnya Atau saling memandang, saling berdekatan Padahal berbeda jenis ya. Berbeda jenis kelamin Yang bukan mahrumnya Maka sepantasnya Suami untuk cemburu dan Menasehati Ya dan melarang Yenhaa andalik melarangnya walayardo soniha dan dia tidak rido dengan perbuatan itu walau maasalama tilkolbi wa husnuddiniah walaupun dia mengatakan hatinya selamat dan niatnya baik. Nam, lian dan niat Karena niat yang baik tidak bisa menghalalkan yang haram. Li kau lihita berdasarkan firman Allah subhanahuwataala iaitu terkait bentuk yang pertama ini, ya kecemburuan ya suami terhadap istrinya dalam hal-hal pandangan 6 nah, dan juga dalam memelihara ee uh, farji ya dan juga memelihara auratnya hijabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yakni dalam surah An-Nur ayat 30 31 ya dan ayat 30 dan 31 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Kul lil muminina yabdul min wa yafdu furujahum. Dzalik azka lahum. Innallah, innallah khubirum bima yasnawun." Katakanlah kepada kaum muminin, yakni muminin yang lelaki, yabdul min abusarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wayahfadu purujahum dan menjaga farji-farji mereka. Zalika azkalahum. Yang demikian ini, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Namm, yakni lebih menjaga kesucian, yaitu dengan menundukkan pandangan-pandangan mereka dan memelihara farji-farjinya. nam inna allaha khabirum bima dan sesungguhnya Allah taala memberitakan apa yang mereka lakukan sebaliknya Allah taala berfirman pada ayat yang ke-31 wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wala illa ma dhahara minha dan katakan juga kepada wanita-wanita mukminat hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga farji-farji mereka dan jangan menampakkan perhiasan mereka. Kecuali ma'zohara minha. Kecuali memang apa yang telah nampak. Yang tidak bisa disembunyikan. Ya, ini dari jilbab. Yang mereka pakai. Pakaian adalah perhiasan. Ya, itu tidak mungkin disembunyikan. Ya, bahkan itu dipakai untuk berhijab menutup diri. Wal yadribna bikumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka meletakkan khimar-khimar mereka di atas dada-dada mereka. 6. Nah. Jadi di sini khimar ya itu kata Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dipakai sebelum jilbab. Ya. Sebelum jilbab memakai khimar. Ya. Dir'un dan khimar. Kalau kita daster atau jubah dengan khimarnya Lalu kemudian memakai jilbab. Nah, jilbab itu pakaian kurung dari kepala sampai menutup ya, telapak kaki. Nam, itulah jilbab yang menutupi khimar dan jubah atau daster dirun. Nam, itulah pakaian wanita mu'minat. Walayu badina, zina tahunna jangan mereka menampakkan perhiasannya ya yakni auratnya ya yang menjadi batasan-batasan aurat illa li bu ulatihinna kecuali pada suami-suami mereka أبعهنى, atau abaihinna atau bapak-bapak mereka au abnah ibulatihinna atau bapak suami mereka yakni mertua mereka au abnaihinna atau anak-anak mereka sendiri au abna buulatihinna ya atau anak-anak lelaki dari suami-suami mereka ya jadi kecuali apa uh, suami kemudian bapak mereka sendiri mertua anak-anak mereka ya atau anak-anaknya suami semua itu mahram ya enggak apa-apa dia menampakkan perhiasannya yang ia ya, dengan batasannya. Nah Au ikhwani hinna atau saudara lelaki mereka. Au bani ikhwani hinna atau anak laki-laki dari saudara mereka ini kemanakannya. Au bana Au bani akhwati hinna atau kemanakan dari saudara perempuannya. Ini kemanakan dari saudara lelaki dan kemanakan dari saudara perempuan. Semua kemanakan itu mahram. Au nisa'i hinna atau wanita-wanita muslimah secara umum. Ya, nisa'ihinna di sini kembali ke mereka ini mukminat. Maksudnya beda kalau wanita-wanita kafirin, kafirat. Ya, maka mereka tidak masuk di sini. Nisa'ihinna adalah wanita-wanita muslimah. Ya. Maka tidak mengapa ya perhiasan mereka tampak sesama mereka. yakni yang sopan, ya. Dengan batasan batasannya, awmam alaqt aimanuhunna atau dari budak-budak yang mereka miliki. Ya, ini budak juga tidak mengapa. Ya, karena itu milik Mahram Ya, awit tabi'ina ghairi ulil irba' t minarrijal atau pelayan-pelayan yang tidak punya keinginan. Ya terhadap wanita atau atifililladina lam yadharu ala auratin nisa atau anak kecil yang belum tahu tentang aurat perempuan belum paham. Ya anak-anak yang belum mumiiza. Ya, walla yaudribna biarjulihinna liu lamamayukfina minzina tihinna. Jangan mereka kaum muminat. Memukulkan kaki-kaki mereka Sehingga diketahui perhiasan ya, Yang ada pada kakinya tersebut ya, Ini wanita terdahulu ya, Perhiasannya di kaki Gelang-gelang kaki Itu biasa dipakai oleh wanita-wanita Muminat ya, Sehingga dalam ayat ini Dilarang memukulkan kakinya Supaya hiasan itu terdengar ya, Sehingga diketahui ya, Oleh lelaki ajanib Ya Sehingga muncul penyakit. Naam. Wa tuubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah. Wahai kaum mu'minun. Mudah-mudahan kalian beruntung. Naam. Demikian barakallahu hikm. Dalam ayat ini walhasil. Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Menjelaskan kepada kita. Baik kaum mu'minin, suami atau para istri, Naam. Untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya yaitu dalam hal memandang dan juga dalam menjaga farji-farjinya kecuali kepada mahram. Nah maka itu dibolehkan. Selain dari mahram maka berhak suami bercemburu dan juga sebaliknya berhak istri untuk cemburu. Nah ini cemburu yang pertama dari surah Al-Ula ya dari Bentuk yang pertama Naam yang disebutkan oleh Syekh cemburu yang Mahmuda Yang terpuji Naam Kemudian yang kedua As-suratul thaniya An-yaghara alaiha in atlaqat Lisanaha Bissu wal-fuhshi wal-batha Yaitu Hendaklah suami cemburu atas istrinya Jika istrinya itu melepaskan lisannya mengucapkan yang jelek, yang keji dan yang mengandung cacian. Ya. Maka fay fayaz juruha Andali, hendaklah suami melarangnya, ya, menegurnya. Naam, karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suami yang baik adalah yang cemburu dengan itu dan menasihati istrinya. Ya, istri tidak boleh melepaskan lisannya dengan ucapan yang jelek, yang keji, yang mencaci Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya la yuhibba Allahul bis su minal qawli illa man dhulim tidak, Allah tidak mencintai orang yang menampakkan ya ucapan yang jelek Kecuali orang yang didolimi Itupun yang didolimi membalasnya dengan yang semisalnya tidak boleh lebih, ya. Tidak boleh lebih. Tapi dia membalas yang semisalnya. Jadi kalau dia misalnya dicaci, ya, dengan ucapan misalnya kurang ajar, ya, maka tidak boleh dia membalas lebih dari kalimat tersebut. Kalau dia mau membalasnya, dia pun mengatakan engkau yang kurang ajar, ya. Maka itu orang yang kalau orang yang didolimi dan membalasnya adalah yang semisalnya. Adapun yang lebihnya maka itu juga kedoliman. Kedoliman yang lain diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. ya Lakukanlah i'tidah. Yakni uh, pembalasan bagi orang-orang yang melakukan ya pelampauan batas kepadamu. Pembalasan yang semisalnya bimislaha fa'tadu fa bimislima atadalaikum dengan yang semisal. Naam. Adapun lebih barakallahu fikum maka itu diharamkan. Walhasil dalam ayat ini ya tidak boleh seseorang menampakkan ucapannya ya dengan ucapan yang buruk ya cacian, ucapan keji dan sebagainya. Ya. Maka berhak suami Menasehati atau memperingatkannya Naam Wakadhalika ya gauru alaiha in Kallamat ajnabiyan Bikudu'in fil qawl walinin Fil khitab Sepantasnya suami cemburu Pada istrinya, kalau istrinya mengajak bicara Lelaki yang ajnabi Yang bukan muhrimnya, mahrumnya Dan suaranya dia rendahkan Dia lembutkan Ya, maka Berhak suami marah dan cemburu dengannya fayuhadhziruha min hadza suami mentahdirnya memperingatkannya dengan perbuatan tersebut walau lilhajah sekalipun dia mengatakan dia karena kebutuhan ya wa ntifai suil ghorab au fasadil qasdi walaupun karena hajat atau karena tidak ada tujuan yang jelek ya walaupun demikian tetap suami hendaklah memperingatkan istrinya dengan perbuatan tersebut. Nah di zaman sekarang ini sangat mudah ya. Wanita-wanita berhijab, bercadar ya di tengah-tengah kaum muslimin yang sekarang merebak ya tetapi mereka tidak memiliki kecemburuan dan suami-suami mereka tidak punya cemburu. Yaitu membiarkannya keluar menampakkan kedua telapak tangannya, tidak berkost tangan, tidak berkos kaki, mengangkat tangannya, bahkan melakukan eh uh, video-video atau selfie, apa? Apa namanya? Selfie-selfie, nah. Barakallahu Ini semua dilakukan oleh para cadar-cadar sekarang yang banyak ya di tengah-tengah kaum muslimat Naam yang berdagang ataupun yang berjalan-jalan, yang berkendaraan. Demikian, ya, suaminya tidak punya cemburu. Naam, atau suaminya jahil. Ya, jahil dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, jahil dengan cara berhijab. Ya, sehingga wajib untuk mereka berilmu, mempelajari agama Allah tentang hijab dan wajib mereka memiliki al-ghirah. Yaitu cemburu dan memberi nasihat Dan memperingatkan istri-istrinya Untuk tidak banyak keluar Nah, wanita-wanita terlalu banyak keluar Tanpa ada tujuan yang darurat Ini juga pelanggaran Ya Warakalawfikum Umar bin Khattab Diberi taufik oleh Allah SWT Menegur salah satu istri Rasulullah SAW ya, Di masa hidupnya Siapa namanya? Saudah binti Zam'ah Nahm sehingga beliau ini termasuk manaqib ya keutamaan Umar bin Khattab ya beliau menegur istirahat Rasulullah SAW alaihi tidak akan turun ayat yang melarangnya padahal istirahat Rasulullah keluar itu ada hajat ya naam namun Umar bin Khattab melihat ya hajatnya bukan darurat ya karena mungkin sering beliau melihatnya maka Allah Subhanahu wa taala dengan itu menurunkan ayat. Ya. Yang kemudian setelah turun ayat eh uh, apa waqarna <tod> fi buyutikunna wala tabarruj tabarruj wala wala tabarrujna tabarruj aljahiliyatul ula menetaplah kalian wahai kaum wanita-wanita mukminat di rumah-rumah kalian. Ya. Maka setelah itu Saudah binti Zam'a ah bertekad untuk tidak keluar lagi disebutkan dalam riwayat sampai beliau meninggal, ya dia menahan diri untuk tidak keluar. Barakallahu fikum. Coba kita bandingkan sekarang dengan ummahat ummahat di zaman kita. kaum wanita-wanita muslimat, muminat yang bercadar. Saya tidak berbicara yang tidak bercadar, ya yang saya bicarakan adalah yang bercadar, yang menutup wajahnya, namun ya jahilah, ya tidak paham dengan cara menutup ya aurat dengan benar, cara berhijab dengan benar. Menutup wajah tapi menampakkan kedua telapak tangan. Menampakkan kedua telapak kaki. Menampakkan lekuk-lekuk badan. Ya, wajah itu perselisihan di kalangan ulama. Dan banyak ulama yang tidak mewajibkan wajah. Ya, yang wajib adalah lelaki yang menundukkan pandangannya. Ya, dan itu salah satu pendapat dari Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, dengan ijtihad beliau ya yang sangat kuat barakallahu fikum. Ini dijaga oleh kaum wanita sekarang ditutup wajahnya namun telapak tangan yang sepakat para ulama itu aurat, tidak ada perselisihan dan juga kedua telapak kaki ditampakkan. Sepakat para ulama haramnya berhijab dengan membentuk lekuk-lekuk badan. Ya. Dari buah dadanya dan dari lekuk jasadnya, iliahnya, ya, dubur, kukuk, apa, dubur dan kubulnya itu haram, walaupun dia berpakaian, tapi mensifati membentuknya, ya, itu jauh lebih utama untuk dijaga daripada menutup wajah, ya, menutup wajah itu mudah, ya, ditutup, disatelkan apa, hij, eh, jilbabnya tertutup sudah. Ya. Barakallahu fikum. Tetapi mereka menjaga wajah-wajahnya tapi tidak menjaga yang lainnya, yang lebih ya aurat. Ya, yang lebih haram. Naam untuk ditampakkan. Barakallahu fikum. Adapun wajah perselisian yang kencang di kalangan ulama. Ya, ada yang mengatakan wajib cadar, ada yang mengatakan sunnah. Naam. Dan pendapat yang roji apa yang dijelaskan oleh Imam Al Albani rahimahullah. Nah berdasarkan adillah yang sangat kuat, ya, yang sampai-sampai guru saya sendiri ya, sekian tahun dalam meneliti permasalahan ini ada satu hal yang beliau tidak bisa membantahnya ya, dari dalil yang dipakai oleh Sheikh Al Albani rahimahullah, para ulama yang lainnya yang menjadi Ya, rujukan daripada Imam Al-Albani Rahimahullah, yaitu dalil uh, Fadal ya, Yang melihat wanita Yang cantik ya, Lalu Rasulullah memalingkan Wajahnya, dia dibonceng oleh Rasulullah ya, Sampai tiga kali dipalingkan ya, Oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak Memerintahkan wanita itu untuk ber, Bercadar ya, Tapi yang Rasulullah palingkan adalah wajahnya Fadal, untuk dia tundukkan pandangannya Ya kisah ini turun terjadi setelah turunnya ayat hijab ya sehingga syekh mengatakan mudah-mudahan pada riwayat ini ada sesuatu maksudnya ada sesuatu kelemahan padahal penelitian beliau sahih dia tidak mendapatkan cacat dalam riwayat ini kisah ini ya dan dipastikan tarekh sejarahnya turun setelah turunnya ayat hijab ya Ya ayuhan nabiy kullil laswaji ka al-ahzab 59. Naam, nabi katakan kepada istri-istrimu kepada anak-anak perempuan wanita-wanita mukminat seluruhnya ya yudidinna 'alainna min jalabihiinna untuk menyulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Dan seterusnya al-ayah. Naam. yang kita kritik di sini adalah ya Uh, kecemburuan yang pertama dari suami-suami ya tidak memiliki cemburu apakah karena uh, jahil kalau jahil maka dia berdosa dengan kejahilannya dia wajib ya untuk berilmu dengannya dan memperingati istri-istrinya. Naam. Barakallahu fikum. Yang kedua ya para wanita, wanita hendaknya mereka juga punya cemburu ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang cemburu terhadap hamba-hambanya ya ketika hamba itu bermaksiat maka kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sepantasnya ya untuk memiliki sifat cemburu ndam jika suami kita atau istri kita melakukan dosa atau kerabat-kerabat kita atau saudara-saudara kita untuk kita menegurnya Nah, Allah Taala alamu berswab. Taufik kita lanjutkan insyaAllah Taala pada uh, surah yang ketiga dari bentuk-bentuk kecemburuan yang terpuji yang disebutkan oleh penulis hafidh Taala. Demikian lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafar majlis. Subhanak Allahumma bihamdik. Shadulailahilantas taufurkuatubuileik. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mati nah, Ada yang saya lupa untuk saya katakan Kepada Ummahad Berhak suami cemburu Terhadap HP-HP kalian Nah Berhak suami cemburu Untuk memeriksa HP-nya Ya karena suami adalah pemimpin Nah Seperti itu Barakalavikum Kecuali urusan-urusan kalian Sesama Ummahad Maka tidak pantas suami mengorek-ngorek, ya, SMS atau WA terhadap sesama ummahat. Tapi yang lainnya suami berhak cemburu dengannya. Nam, wallahu a'lam besoap.